Watoto hawa wametelekezwa na familia zao hasa kundi hili la watoto na moja. tangu wameanza kuingia kwa mara ya kwanza wale wa mwaka 2009 na, na mpaka sasa hivi kuna wengine hawajawahi kuona wazazi wao wanakuwa katika mazingira haya ya kambi. Mimi nasema naweza kutumia lugha kambi kwa maana kwamba ukisema kwamba ni kituo ingekuwa na angalau wale wazazi wangekuwa na kuja mara moja moja kwaona watoto wangekuwa anajisikia wanapata mawasiliano ya moja kwa moja kutoka kwenye familia zao. Hakuna kujua watoto wanakula nini, hakuna kufahamu wanavaa nini, hakuna kufahamu maisha yao, afya zao zinaendaje. Baadhi ya wazazi